47-ci məzmur Musiqi rəhbəri üçün Qorah övladlarının məzmuru Ey bütün xalqlar, əl çalın Cuşa gəlib Allaha nida edin Haqtalar əb necə də zəhimlidir Bütün yeryüzünün böy patişahıdır Onun sayəsində xalqlar bizə tabi olur O ümmətlər ayaqlarımızın altına salıb Sevdiyi Yağubun fəxri olan torpağı Bizə mülk etmək üçün seçdi Allah nida ilə ucaldı Rəb şeypur səsi ilə yüksəldi Tərənnüm edin Allahı, tərənnüm edin Tərənnüm edin patişahımızı, tərənnüm edin Çünki Allah bütün yeryüzünün patişahıdır Onu ilahilərlə tərənnüm edin Allah öz müqəddəz taxtında eləşir Allah millətlərə patişahlıq edir İbrahimin Allahının xalqı ilə bir yerdə olmaq üçün Xalqların əsil zadələri yığılır Çünki yeryüzünün siperləri Allahındır O nə qədər ucadır